Розината на сладкаря Някога в едно малко градче на име Анапотамия живял сладкар на име Фин. Той приготвял торти, пайове, корабийки и всички в градчето посещавали магазина му да си купуват храна. Той бил много честен човек и педантичен сладкар, който непрекъснато проверявал везната си за да е сигурен, че дава на клиентите си точно това, за което са платили. Така е добре! Хората обичали да пазаруват от сладкарницата на Фин, защото всичко било вкусно. А неговата прецизност го правила и надежден продавач. Килограм от най-хубавата ти крем торта, моля! Разбира се! Идеално! Заповядай и приятен ден! Сладкарницата му винаги била пълна с хора, които си купували храна, особено в Деня на Свети Николай. Извивала се опашка от хора, чакащи да си купят най-вкусните сладки за Деня на Свети Николай. Джинджифиловите бисквитки, покрити с червена и бяла захарна глазура, приличали до сущ на светията, с червено-бяла шапка и дълга червена мантия хипнотизиращият аромат на джинджифиловите бисквитки се разнасил из града и привличал хората към сладкарницата му. В онази сутрин, на Деня на Свети Николай, когато вратите на фурната се отворили, хората започнали да влизат, за да си купят от бисквитките. О, вълнувам се, че ще си купя от тези невероятни бисквитки. Да, толкова са хубави. Нямам търпение, ще си купя цяла дозина от тях – Хайде да вървим! Хората от целия град се стичаха към фурната на Фин, за да си вземат от известните бисквитки за Свети Николай. Но един специален клиент щеше да промени съдбата на Фин за винаги. Извинете, господине! А, да? А? а? Ооо, простете, госпожице, не те видях, че си там. Какво да направя за теб? Искам една дозина от твоите бисквитки за Свети Николай, моля. Ей, Сегичка! Фин взел тавата, извадил 12 бисквитки и ги поставил в една котия. Опаковал котията и я подал на момиченцето. А -а, извинявай, аз помолих за. А, Да, защото дозина означава 12. Но, но, мама ми каза, че това е 13. Може ли още една? Съжалявам, дете. Давам на клиентите си точно това, за което са си платили. Ни повече, ни по-малко. Но. Хей, не плачи, детенце! Всичко! ще бъде наред. Защо просто не й дадеш още една? А, всички знаят, че дозината е от 12. Затова и дадох 12. Сега аз казвам, че дозината е от 13. Дай на момиченцето още една, за да бъде щастлива. Не, не мога. Значи, господин Фин Бейкър, ти си честен човек, но си дребнав. Трябва да паднеш, да се изправиш и едва тогава ще разбереш как точно да броиш. След като изрекла това, тя изхвърчала от фурната следвана от момиченцето. А? Ама, че странно! От този ден нататък всичко тръгнало наопаки. Хлябът се надигал прекалено, а пайовете, които приготвял, ставали прекалено кисели. О, леле! Кешчето е толкова жилово! Да, и бисквитката ми не е опечена както трябва. Няма да дойде повече тук! Скоро хората забелязали колко лоша е станала храната му и постепенно спрели да идват в магазина му. И от една от най-посещаваните фурни в града се превърнала в магазин, където никой не влизал. «Оу, какво ще правя? Онази дама ме прокълна! И така Финн продължи дни наред. Продаваше и приготвяше по-малко. Хората рядко идваха да купят храна от фурната му, и в края на деня той се прибираше унил. Измина една година и дойде денят преди Свети Николай. Афин седеше съвсем сам в фурната си, без да има кой да купува от безценните му бисквитки за Свети Николай. Същата вечер, натъжен и унил, той затвори магазина, прибра се дома и заспа. А, почти са готови. «А? Но как така пак изгоряха? О, Свети Николай, помогни ми!» И като изрекал това, той се озовал в стая пълна с деца. А в средата на тълпата седял Свети Николай, който им раздавал подаръци. И колкото и подаръци да раздавал, купчината изобщо не намалявала. А напротив, броят им се отвоявал. «Брей!» Да раздаваш явно е страхотно чувство и всички изглеждат толкова щастливи. Ха! Виж какво получих! Еха! А? Как е станало това? Фин се озовал като малко момченце застанало в захлас, а Свети Николай му подавал подаръка си. Била една от известните му бисквитки на свети Николай. Благодаря я свет. ти. Дафин, аз съм Еванора. Смятам, че научил онова, което трябваше. Сега трябва да се събудиш, за добрата храна да се потрудиш и с всяка бисквитка хорските сърца дълща да сливиш. Фин се събудил с появата на луната, която се процеждала през завесите, седнал и се размислил. «Винаги съм давал на клиентите си точно толкова, колкото са си платили. Но защо да не е повече? Чувството да даваше толкова хубаво, то поражда такава радост!» Още на зазоряване в Деня на Свети Николай, фин отиде във фурната и започна да прави бисквитките слагаше съставките с широко усмихнато лице. Разточи тестото с джинджифил, изряза парчета с формичката и скоро след това те бяха опечени. А сега – глазурата! Разтла червената и бяла глазура върху бисквитките и те заприличаха до суш на Свети Николай. Беше много доволен от бисквитките – защото изглеждаха по добре от всякога до сега. Браво! Изглеждат фантастично! И точно беше приключил, когато Еванора влезе и застана пред него. Аз искам една дозина от бисквитките на Свети Николай, моля. Като видял Еванора в фурната, той се усмихнал и веднага отброил 12 бисквитки плюс още една. После ги подал на Еванора. Заповядай! От сега нататък, в моята фурна, дозината ще бъде равна на 13. Хм, научил си се да броиш добре, така че ще бъдеш възнаграден за своята щедрост. Като казала това, благодарила на сладкаря и излязла през вратата. А онова, което бе предрекла, всъщност се оказа истина, защото новината, че Фин брои 13 за една дозина се разпространи бързо и хората от целия град се втурнаха да си вземат по дозина от вкусните бисквитки. Искам една дозина! А, също! И аз! И скоро той стана толкова богат, че реши да раздава безплатно храна на бедните всеки уикенд. Това привличаше все повече и повече хора от града, които купуваха храна от неговата фурна. И така Фин научи, че честността и щедростта са важни, за да може духът на радостта да се разпростира по света.